Роздявлять рота і вивертають шию, озирається, що то таке суне, якісь дивні люди. Але ж він нічим не відрізняється від інших, здорових. Йому хочеться грати у футбол, як усім хлопчиськам. Мати крутий трек із машинками. Він людина, тільки рухається не так гарно і говорить не так швидко і багатослівно. Треба лише захотіти, побачити і зрозуміти. Але простіше не бачити. Тому так важко буває, так гірко, ніби весь світ відвернувся. Розумію, Таню, оце горе, хто міг подумати? Але таки ж він з інтелектом не так, як буває. Правда, може це ще страшніше усвідомлювати, чогось прагнути і бути настільки скутим у рухах, у розмові? Зітхнула майстриня і вімкнула фен. Який час Амалія знову чула лише клацання ножиць навколо своєї голови, і дзищання фена десь позаду, але напружувала слух, щоб уловити уривки розмови, яку вели між собою дві жінки. Так, у Криму йому легше і краще. Таке ж спеціалізовані клінічні санаторії, вони знають, що і як треба робити. Але я б сама там з родою не впоралась то на візочку, то на процедури. Уяви, навіть коли на грязі йдемо, його потім треба обмити. Він весь лизький. Важучий, то я тримаю, а мама змиває душем. Так, то добре, хоч поміч тобі. А чому чоловік не поїхав із вами? Ой, що ти, хтось же мусить і гроші заробляти. Ти уявити собі не можеш, скільки все це коштує. І ліки, і масаж, і спеціально розроблені для таких діток стільці, стойки, візочки з фіксацією тіла в правильному положенні, розвивальні ігри, тренажери. Путівка, квитки і зрештою, без грошей взагалі не знаю, що б робили. Не уявляю, хоч пропадай, але... але навіть не в тому справа. Просто морально нестерпну, і від усмідомлення того, що дитина твоя стала такою через лікарську недбалість. Та найстрашніше те, що в нашій країні тебе просто не існує, якщо ти не такий, як усі. Ти прозорий, нікому до тебе немає діла. Адже всі ті функціонери в кабінетах здорові. Вони просто не можуть уявити день, тиждень рік моєї боротьби за кожну краплю його прогресу. Два роки привчали до горщика, потім іще два – до унітазу. Це ж постійний м'язовий тонус, постійний крик від народження. На руках і на руках, днями, ночами, роками. І радість від найменшого успіху. І відче від непристосованості нашого суспільства – до існування цих дітей поруч зі здоровими, людей, яких легше не помічати. Кожна родина, де таке горе, виживає, як може. Наскільки вистачає сил і коштів, деякі руйнуються. Жінка замовкла. Амалія почула шипіння балона з лаком для волосся і відчула знайомий запах, але так і не побачила дзеркалі цієї жінки. Між двома клієнтками – що сиділи одна до одної спинами, звично рухалися і робили свою справу дві перукарки, яким і до кав'ярні не треба ходити по історії. Ось тобі вона – сповідальня із запахом лаку для волосся. А мама ще дорікає, що я курю. Та я взагалі вже була на межі зриву, хоч руки на себе накладай. Але це давно було. Та подумалося, а що з ним буде? Хто, крім мене, зможе дбати про нього 24 години на добу? Хіба що якийсь притулок віддадуть, щоб животів там, як рослина. Господи, що ти таке кажеш, Таню? Але ж він розумний, він усе розуміє. Появляєш, у нього є почуття гумору. Ми були вражені, і він навіть сам із мене глузує. То як же я можу? Є ж іще гірші випадки, де все те саме, а мозок спить? Кожному своє випробування за щось а я, от бачиш, вирвалась до тебе постригтися. Чоловік підмінив на годинку. Нова зачіска врівноважує. І вихід у люди. Ну, хоч догодила тобі. Так, дорогенька, дякую, дякую. Золоті ручки. Вибач, що нависла на тебе зі своїм. Понесло мене. Я й не розпитала, як ти. Що твоє щастя п'є? Усе по-старому, Тань. То зав'язує, то знову. От передам сьогодні вітання від однокласниці. Може, Соромно стане, казав колись, що був закоханий у тебе в першому класі. Ова і досі мовчав, сплеснула долонями жінка, яка вже стояла за спиною Амалії, але обличчя її не було видно. Скажи, що якось прийду до вас у гості, то надеру вуха. Правда, коли то я прийду? Знаєш, я все більше починаю думати, куди звідси тікати. Адже є країни, де інвалід не чума, а рівноправна людина. Але то я знову про своє, ти вибач. Накипіло, дякую тобі, і я аж наче помолодшала. Жінка обійняла перукарку і рушила до виходу. Амалія на мить розгляділа в дзеркалі її обличчя,